koupit národy, dáte se do zpěvu, vaše srdce se naplní radosti. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na druhou adventní neděli. Jsme v době očekávání, očekávání toho, že přijde Ježíš mezi nás. A jako znamení to očekávání máme tady adventní věnec. Už děti to vědí, jak to funguje, ale ještě počkejte chvíli. Přijď zabavkou, přijďte, ještě lindou a pomodlíme se. Pane, uprostřed temnoty tohoto času oznamuješ nám příchod. Dej, abychom děli, ať počítáme s tebou a důvěřujeme tobě. Přijď blíž Bože, přijď svou spravedlnost a svou lásku v Ježíši Kristu, který otvírají to, co je nám zavřeno, který nám dělají dobře a uzdravuj nás. Rozsvít naše tváře, naplňuj nás duchem svým, abychom se začali milovat. My navzájem, jako ty nás. A nyní rozsvítíme Adventním věnec, jako znamení naše víry. Zvěstujeme tím, že Kristus přijde do naší temnoty. Hosana, synu Davidovu, pořehnaní, který přichází ve jméno hospodinově Hosana. Bože, probud nás, abychom byli připraveni, až přijde Tvoj syn. Abychom ho přijali s radosti a sloužili Ti s čistým srdcem. O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého syna, který s Tebou a Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. A uslyšte čtení z knihy proroká Izajáš. Pohledni z nebes a podívej se ze svého svatého proslaveného obytví, kde je tvé horlený a bohatírská síla, tvé cito plně nítro a tvé svitovány jsou mi uzavřený. Jsi přece náš otec. Abraham nás nezná. Izrael, ten o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec. Náš vykupitel od dávna. To je tvé jméno. Kež bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potáceli jako když oheň spaluje suché rošti a uvádí do varu vodu. Tak dáš poznat svým protivníkům své jméno, pro národy se budou před tebou schvět. Když jsi konal hrozné činy, již jsme se nenadali, se stoupilc a holy před tebou tváři potáceli, od věku se něco takového neslyšelo, ke sluchu neproniklo, oko nespatřilo. Že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Svíce nohami jest slovo Tvé a světlo z té mě. Haluje. první kapitoli. Povstane. Ježíš, Ježíš řekl, budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných, kam se podí před dřevem valíčího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Nebo mocnosti pekelně se zachvíjíme. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřímte se a zvěděte hlavy, nebo vaše vykoupení je blízko. Vypravoval jim podobenství. Podívejte se na fikovník nebo jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, že se toto všechno stane nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista A milí bratři milí sestry, na slova Evangelia odpovídme vyznáním naše apoštolské zpíjely. Věřím v Boha Otce, Tvůh bylo země, i v Ježíši Krista, syna, pána jenho, pán našeho. Jenž se potřál z ducha svatého, byl podvorný hladem, pod polským bývátem, byl bůh živán, zemřel a byl božben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z vědě vstoupil na neza, sedí na pravici Boha Otce Žinovalcího, odkup přijde soudit živé návěté. Věřím v Ducha Svatého, Svatou Cíkeru obecnou, svatých ozování, hříchů odlištění, těla změných vzřešení a život věží. A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 Tedy trpělivě čekejte, posilněte sva srdce. Žid, příchod páně je blízko. Tolik zeslov apostola. Tento dopis se obrací na zromaždění křesťanů, na zbor, na společenství těch, kdo čekají Pána. nemluví na venek, ale dovnitř vlastních přát. Může se stát, že toto společenství je znejištěné nebo vyčerpané a nebo naopak příliš horlivé ty způsoby, jak čekáme, jsou různé a záleží na naši situaci. V některých biblických přtených tohoto období se zdůraznuje to, že máme si připravit aktivně. Máme nenom podšitat s Ježišovým příchodem, ale máme mu připravit cestu. To patří k adventnímu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 o těch věcí, které spolu mají. Některé jsou bohatí a některé hladovějí. Nejsou schopni se navzájem odpouštět, nejsou schopni se navzájem přijmout, ale spíš toto společenství je rozpolcený. Proto by nás mohlo překvapit, že apostol teďka vyzývá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 Pohlédněte, jak rolník čeká trpělivě na drahou cenu úrodu země, dokud se nedočká podzemního i jarního deště. Dneska trpí někteří lidé. Je naléhavé, aby se tento svět konečně změnil, aby i naše společenství se změnilo.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 Konečně s tím něco dělat. Braci, buďte trpěliví. Pohledte, jak rolník čeká trpělivě na drahou cenu úrodu země, dokud se nedočká podzimního a jarního deště. A vyzývá k dlouhému dechu. Ne k pasivitě, to ne, ale varuje před tím něco dělat.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 Proto musí vnímat vznímat i rozdíly ve vlastních řadách. Proto musí vnímat sociální problémy v sboru i mimo ně. Nemají jednat jako netrpěliví zoufalci, kteří přikročí k teroristickým činům, ale mají pomáhat, mají být u toho, když Bůh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 Nemusí zoufat, a pro křesťany je pasivita a trpělivost něco jiného než lhostejnost nebo zoufalství. My jsme pasívně v těch věcech, které nemůžeme ovlivnit. Jsme pasívně v tom, že Bůh dělá první krok na nás, miluje nás. To je.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 co musíme dělat. Ale musíme na to přece přijít sami, co je důležité dneska. A píše, posilněte svá srdce, trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, příchod páně je blízko. A tak se křesťany liší od lidí, který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 říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Postaneme a pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdce Myslíme každý nás svá provědění. Samému Pánu Bohu, a který zná všechny naše myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe odpověsme,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 Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v obět, i pro tebe? Taky ano, odpověď věřím. Věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě proviněný, jsi ochoten odpustit, vyznej odpouštím. Odpouští. I já také odpouštím. Bratři a sestry, přijměte slovo milosti. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen. Zdravíte svá srdce k Pánu Bohu našemu, zdávejme můj. Opravdu je důstojně a správně, abychom Tě, svatý Pane, všemouci oče, věční Bože, vždycky a všude chválili a děkovali Tě skrze Ježíše Krista našeho Pána. Je On si zaslíbil jako vykupitele ztracenému lžickému rodům. Jeho pravda je světlem hledajících, jeho svatost s tebou směřuje. Říšníky, již blízko je čas, kdy pošleš toho, který má přijít, již nám září den vykoupení, proto se radujeme v tvého záslíbené a tvé věrnosti. Spojený s proroky, a se všemi, kdo očekávají tvé království, se připojujeme ke chválovstvě o tvých andělů a vyznáváme ke tvé ctí. Zamenu všeho posvěcení, z temnoty přivádíš světlo, ze smrti život smrčený slovo. Děkujeme ti za náš život a za svět, který jsi nám dal. Děkujme ti za nový svět, který přijde a za lásku, která naplní všechno. Chválíme tě za tvého jednorozeného syna, který všechna tvá záslibený naplnil a ještě naplní. V noci, kdy byl zrazem vzá vzdál ti díky, lámá ji a dává svým účerníkům se slovy Vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku Podobně vzal po večeři také kalech, vzdál díky a dává jim jej ze slovy Vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění To Točíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Proto si, Bože, tímto chlebem a kalichem připomínáme, že tvůj syn se stal člověkem. Připomínáme si i smlouvu, kterou s námi už Narodil se mezi námi, stoloval s viděděnci i s žíčníky, vydal svůj život jako oběd a připomínáme si, že vstal z hrobu, vystoupil na nebesa a usedl po tvé pravici. Odtud nám se síla svatého a životodárného ducha, Očekáváme toužemně naše vlastně vzkříšení a dovršení světa, až přijde Kristus znovu v kráse a moci a bude s námi slavit slibenou velkou slavnost. Prosíme tě, seši nám nyní svého svatého ducha, aby nás a všichni, kdo sdílejí tento chleb a tento kalich, spojil ve své společenství. A dovede nás plnost Nebeského království, kde se ujmeme svého dědictví se všemi tvými svatými ve světle. Spoji naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu, všech dob a míst. Zpravení okuste a víste, jak dobrý je hospodin. Sám Bůh pokoje, necht vás celé posvětí a zachovává vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš vás zachovej ve věře k životu věčnému, jdete v pokoji. Děkujeme ti všemohoucí, Pane Bože, že jsi nás pohostil tímto lečivem darem. Prosíme tě příprav. tím sám naše srdce, aby se stala příbítkým tvého syna, abychom tě radostnými ústy vždy chválili a oslavovali a pevným srdcem Tě očekávali skrze Ježíše Krista Tvého Syna, který s Tebou a Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Nebeský občet, přicházíme k Tobě a prosíme Tě za sebe, za nasze społeczeństwo, za církew, za wszystkie ludzi w dół w Twoje dobrocie. Ukaż wszem, kto Cię hleda, który po Tobie se ptaje, poznać, że już jsi blisko w Jeżycie. Z Nim twoje królestwo zaczęło už nám ukazuje směr. Dej všem, kdo jsou oklopeni tmou a strafem, že je tu síla na nový začátek. Pozbudují poz, pozbudu nás, když musíme dělat důležitá rozhodnutí které se týká i nás, i lidé, kteří jsou nám blízcí. Dej, aby v našich rodinách bude přitomen očekávání tvého syna, že už tady tvoje láska mezi námi je tak, ať se projevuje. Prosíme tě za lidi, kteří crpí v nouzi, jsou z společnosti odloučené řeši problémy finanční, vztahový, zdravotnické. že ve všem, co prožíváme a vytrpíme. Nestratíme naději na tvůj příchod. Teď, abychom věděli, že už jsi tu byl s námi. Už s námi spojil. Už jsi sám sebe vydal bezpomínečně na cestu za nás. A tak nás teď v tomto adventním období na cestě k tobě. Teď abychom nezapomněli na lidi mimo našeho společenství. teď abychom nezapomněli na lidi v jiných zemích. Prosíme tě, aby všem národům došlo spásat tvá. A zůstám s námi nejen v tomto období, ale vždy. Na věky. Amen. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět Hospodin tvar svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať Hospodin tvar svou k vám a dej vám pokoj. Amen.